Capitolul 18. Trecerea visului. Realitatea substitut. A substitui înseamnă a accepta altceva în schimb. Dacă te-ai ce implică, ai percepe imediat cât de mult contrazice obiectivul pe care ți l-a dat Spiritul Sfânt și pe care vrea să îl atingă pentru tine. A substitui înseamnă a alege una din două, renunțând la un aspect al fiii în favoarea celuilalt. În acest scop special, unul e judecat mai valoros și îl înlocuiește pe celălalt. Relația în care a avut loc substituirea e așadar fragmentată și scopul ei este scindat în consecință. A fragmenta înseamnă a exclude, iar substituirea e cel mai puternic mecanism aleului de apărare a separării. Spiritul Sfânt nu folosește substitute. Unde eu îl percepe pe cineva ca înlocuitor al altcuiva, Spiritul Sfânt îi vede uniți și indivizibili. Nu judecă între ei știind că sunt un tot unitar. Fiind uniți, sunt una pentru că sunt tot una. E clar că substituirea e un proces în care ei sunt percepuți diferiți. Unul unește, celălalt separă. Nimic nu poate interveni între cei uniți de Dumnezeu și cei văzuți de Spiritul Sfânt ca tot unitar. Dar toate par să intervină între relațiile fragmentate inițiate de eu pentru a distruge. Iubirea e singurul sentiment în care substituirea este imposibilă. Frica presupune substituire prin definiție, căci ea e înlocuitorul iubirii. Frica e un sentiment fragmentat și fragmentant. Ea pare să ia multe forme și fiecare pare să ceară o altă formă de expresie pentru satisfacție. Deși de aici pare să rezulte un comportament foarte variabil, un efect mult mai serios se găsește în percepția fragmentată din care decurge acest comportament. Nimeni nu e văzut complet. Trupul e scos în evidență, accentuându-se în anumite părți ale lui și folosindu-se ca etalon de comparație pentru acceptarea sau respingerea unei anumite forme de expresie a fricii. Tu care crezi că Dumnezeu e frică, ai făcut o singură substituire. Aceasta a luat multe forme, pentru că a fost substituirea adevărului cu iluzia, întregimii cu fragmentarea. Aceasta a devenit atât de fărămițată în urma atâtor împărțiri și sub împărțiri, încât e acum aproape imposibil să percep că a fost cândva un tot unitar și că mai este încă ce a fost. Această singură greșeală care a adus adevărul la iluzie, infinitul la timp și viața la moarte, a fost singura pe care ai făcut-o vreodată. De ea depinde toată lumea ta. Tot ce vezi o reflectă și fiecare relație specială pe care ai făcut-o vreodată face parte din ea. Poate că te surprinde să auzi chiar cât de diferită e realitatea de ceea ce vezi tu. Nu-ți dai seama de magnitudinea acelei singure greșeli. A fost atât de incredibilă și vastă încât din ea a trebuit să apară o lume de o irealitate totală. Ce altceva ar fi putut să iasă din ea? Aspectele ei fragmentate sunt destul de înfricoșătoare când începi să le examinezi, dar nimic din ce ai văzut nu poate să îți arate enormitatea greșelii originare care a apărut să te arunci afară din cer, să sfărâme cunoașterea în bucății nonsensice al de percepții dezbinate și să te forțeze să faci noi substituturi. Aceasta a fost prima proiecție a greșelii în afară. Lumea a apărut ca să o ascundă, devenind ecranul de tras între tine și adevăr pe care a fost proiectată. Căci adevărul se extinde spre interior, unde ideea de pierdere nu are înțeles și poate fi conceput numai sporul. Chiar crezi că e ciudat că, din această proiecție a greșelii, a apărut o lume în care totul e apoda și cu susul în jos? A fost inevitabil, căci adevărul a dus la așa ceva nu poate decât să rămână liniștit înăuntru și să nu ia parte la toată proiecția Bunească prin care s-a făcut această lume. Nu o numi păcat, ci nebunie, căci așa a fost și tot așa a și rămas. Nu investi în ea vinovăție, căci vinovăția presupune că s-a înfăptit în realitate și, mai presus de toate, nu te teme de ea. Când par să vezi cum vine să te înspăimânte o formă sucită a greșelii originare, spune doar atât, Dumnezeu nu e frică, ci iubire și o să dispară. Adevărul te va mântui. El nu te-a părăsit să intre în lumea nebună și să se lepe de astfel de tine. Înăuntru e sănătate mentală, demența e în afara ta. Tu crezi că este tocmai invers, că adevărul e în afară, în timp ce greșeala și vinovăția sunt înăuntru. Micile tale substituiri, fără sens, atinse de demență și ușor învolburate într-o dementă cursă, ca niște pene ce dansează ca nebunele în vânt, nu au substanță. Se amestecă, se îmbină și se separă în configurații schimbătoare și fără înțeles pe care nu e nevoie să le judeci. Nu are sens să le judeci individual. Micile lor diferențe de formă nu sunt nici de cum diferențe reale. Niciuna dintre ele nu are importanță. Iată tot ce au în comun. Dar ce altceva ar mai trebui să aibă ca să fie toate același lucru? Dă-le la toate drumul, lasă-le să danseze în vânt, să salte și să pirueteze până dispar și să fac nevăzute departe în afara ta și îndreaptă-te spre sublimul calm interior în care, într-o sfântă mișcare, să lășluiește Dumnezeu cel viu pe care nu l-ai părăsit niciodată și care nu te-a părăsit nici când. Spiritul Sfânte ea cetișor de mână și reparcurge cu tine nebuna ta călătorie în afara ta, reconducându-te în la adevăr și la siguranța din interior. El îți aduce la adevăr toate proiecțiile de mente și toate substituirile fanteziste pe care le-ai pus în afara ta și inversează astfel cursul demenței, readucându-te la rațiune. În relația dintre fratele tău și tine, în care el se îngrijește de toate la cererea ta, el a stabilit cursul interior spre adevărul pe care îl împărtășiți. În lumea nebună din afara ta, nimic nu poate fi împărtășit, numai substituit, iar împărtășirea și substituirea nu au nimic în comun în realitate. În sinea ta îți iubești fratele cu o iubire de săvârșită. Aici e pământ sfânt în care nu poate intra nicio substituire și în care poate să lășlui numai adevărul din fratele tău. Aici sunteți uniți în Dumnezeu la fel de uniți unul cu altul cât sunteți și cu el. Greșala originară nu a intrat aici și nu va intra niciodată. Aici e adevărul radios căruia Spiritul Sfânt în credința relația voastră. Lasă-l să o aducă aici, unde vrei tu să fie. Dă-i doar puțină credință în fratele tău să îl ajuți să îți arate că niciun substitut din câte ai făcut pentru cer nu te poate ține departe de acesta. În tine nu există nicio separare și niciun substitut nu te poate ține departe de fratele tău. Realitatea voastră a fost credința lui Dumnezeu și nu are substitut. Sunteți uniți atât de strâns în adevăr încât numai Dumnezeu e acolo, iar El nu va accepta niciodată altceva în locul vostru. El vă iubește pe amândoi la fel de mult și la oaltă, și cum vă iubește, așa și sunteți. Nu sunteți uniți în iluzii, ci în gândul atât de sfânt și de desăvârșit încât iluziile nu pot rămâne să întunece locul sfânt în care sunteți împreună. Dumnezeu este cu tine, frate, să ne unim în el în pace și recunoștință și să-i acceptăm darul ca prea sfântă și de a noastră realitate pe care o împărtășim cu el. Cerul se le redă întregii ființe prin relația voastră, că cineastă fiimea întreagă și frumoasă îndeplină siguranță în iubirea voastră. Cerul a intrat în liniște, căci toate iluziile s-au adus în cetișor la adevărul din voi și iubirea s-a răsfrântă asupra voastră, binecuvântându-vă relația cu adevăr. Dumnezeu și întreaga lui creație au intrat împreună în el. Cât de frumoasă și de sfântă e relația voastră cu adevărul care se răsfrânge asupra ei. Cerul o vede și se bucură că l a lăsat să ajungă la voi, iar Dumnezeu însuși se bucură că relația voastră e așa cum a fost creată. Universul vostru interior e cu tine, împreună cu fratele tău, iar cerul se uită cu iubire la ce s-a unit în el la oaltă cu creatorul lui." Cel chemat de Dumnezeu nu ar trebui să audă niciun substitut. Chemarea lor nu e decât un ecou al greșelii originare ce a sfărâmat cerul și ce s-a întâmplat cu pacea celor ce au auzit. Revin-o cu mine în cer, ieșind cu fratele tău din lumea aceasta la frumusețea și bucuria pe care le cuprinde cealaltă lume prin care veți trece. Chiar vrei să slăbești și să frângi și mai tare ce e deja frâng și deznădăjduit? Chiar aici vrei să-ți cauți fericirea? Oare nu ai preferat să vindeci ce s-a frânt și să întregești și tu ce-au devastat separarea și boala? Ai fost chemat alături de fratele tău la cea mai sfântă funcție pe care o conține lumea aceasta. E singura, fără limite, ajungând la fiece bucată desprinsă din fiime cu mângâieri tămăduitoare și unificatoare. Iată ce ți se oferă în relația sfântă. Accept-o aici și o vei da cum ai acceptat-o. Pacea lui Dumnezeu ți se dă cu scopul strălucit în care te unești cu fratele tău. Lumina sfântă care va a reunit trebuie extinsă, așa cum ai acceptat-o tu. Baza visului în vise nu apare oare o lume ce pare foarte reală? Gândește-te însă ce e această lume? E clar că nu e lumea pe care ai văzut-o înainte de a dormi. De fapt, e o distorsiune a lumii concepută pornind exclusiv de la ce fi preferat. Aici ești liber să transformi toate câte au părut să te atace și să le prefaci într-un omagiu la adresa eului ultragia de atac. Nu ți-ai dori așa ceva dacă nu te-ai vedea una cu eul care mereu se consideră și te consideră, deci, țintă de atac și extrem de vulnerabil la ce Asta. Visele sunt haotice din cauza că sunt dominate de dorințele tale contradictorii și de aceea ele nu au nicio tangență cu ce e adevărat. Ele sunt exemplul cel mai bun pe care l-ai putea avea de folosirea percepției pentru a substitui adevărul cu iluziile. Nu le iei în serios când te trezești pentru că îți devine evident că în ele realitatea e încălcată atât de crunt. Ele sunt însă un mod de a privi lumea și de a o schimba ca să îi convine eului mai bine. Ele ilustrează în mod frapant atât că eul este incapabil să torereze realitatea, cât și că ești dispus să schimbi realitatea în folosul lui. Pe tine nu te deranjează diferențele dintre ce vezi în somn și ce vezi când te trezești. Recunoști că tot ce vezi când te trezești se șterge în vise, dar când te trezești nu te aștepți să nu mai fie. În vise tu aranjezi totul. Oamenii devin ce vrei să fie și le comani să facă. Nu ți se impun limite când e vorba de tot ce poți să substitui. Un timp ai impresia că ți s-a dat lumea să faci ce vrei din ea. Nu-ți dai seama că o ataci încercând să o înfrângi și să o faci să te slujească. Visele sunt istericale, perceptuale, în care țipi literalmente, așa vreau să fie, și așa pare să fie, și totuși visul nu își poate depăși obârșia. Mânia și frica pătrund în el și, într-o clipă, iluzia satisfacției invadată de iluzia spaimei, căci visul capacității tale de a stăpâni realitatea substituind o cu o lume pe care o preferi, chiar că e înspăimântător. Încercările tale de a șterge orice urmă de realitate sunt foarte înfricoșătoare, dar asta nu ești dispus să accepti, așa că o substitui cu fantezie că realitatea e înfricoșătoare și nu ce vrei să îi faci tu. În felul acesta, vinovăția capătă realitate. Visele îți arată că ai puterea să faci o lume așa cum vrei să fie și că, fiindcă o vrei, o vezi. Și când timp o vezi, nu te îndoiești de realitatea ei. Dar e clar că e o lume în mintea ta care pare să fie în afară. Tu nu reacționezi la ea ca și cum ai fi cel ce a făcut-o, nici nu ți dai seama că sentimentele pe care le produce visul trebuie să vină de la tine. Figurile din vis și ce fac ele par să fie visul. Nu ți dai seama că tu le faci să acționeze pentru tine, căci, dacă îți dai seama, vinovăția nu le-ar aparține lor, iar iluzia satisfacției ar dispărea. În vise, aceste aspecte nu sunt obscure, par să te trezești și visul dispare, dar ce nu recunoști este că lucrul ce a pricinuit visul nu a dispărut cu el. Dorința ta de a face o altă lume nereală rămâne cu tine și lumea la care par să te trezești e doar o altă formă a aceleiași lumi pe care o vezi în vise. Tot timpul ți-l petreci visând. Visele tale din timpul somnului și cele pe care le ai când ești treaz au forme diferite, atâta tot, conținutul lor e același. Ele sunt protestul tău la adresa realității, precum și ideea ta fixă și dementă că o poți schimba. În visele pe care le ai când ești treaz, relația specială deține un loc special. Prin ea încerci să îți împlinești visele din timpul somnului, din ea nu te trezești. Relația specială e o hotărârea de a nu te desprinde de irealitate și de a nu te lăsa să te trezești. Și cât timp vezi mai multă valoare în a dormi decât în a treaz, nu i vei da drumul. Spiritul Sfânt practic și ca întotdeauna, îți acceptă visele și le folosește ca mijloace de a te trezi. Tu le-ai fi folosit ca să îți continui somnul. Am spus mai înainte că prima schimbare, înainte de dispariția viselor, va fi preschimbarea viselor de frică în vise fericite. Iată ce face Spiritul Sfânt în relația specială. Nu o distruge, nici nu se repede să ți-o ia, dar o folosește altfel, ca ajutor pentru a-și face real scopul în ochii tăi. Relația specială va rămâne nu ca sursă de durere și vinovăție, ci ca sursă de bucurie și libertate. Și nu va fi doar pentru tine, că tocmai de aici a decurs nefericirea. Așa cum nesfințenia ei a ținut-o un lucru separat, sfințenia ei va deveni un dar oferit tuturor. Relația ta specială va fi un mijloc de desfacere a în toți cei binecuvântați prin relația ta sfântă. Ea va fi un vis fericit, un vis pe care îl vei împărtăși cu toți cei ce îți ajung la vedere. Prin ea binecuvântarea pe care i-ai dat-o Spiritului Sfânt se va extinde. Să nu crezi că el a omis pe cineva de la scopul pe care ți l-a dat și să nu crezi că te-a omis pe tine cel căruia i-a dat darul. El îi folosește pe toți care recul la el ca mijloc de mântuire a tuturor și îi va trezi pe toți prin tine, cel ce i oferit relația ta de ei vedea recunoștința sau de ai vedea o pe a mea printra lui căci sunt uniți într-un singur scop fiind de o minte cu el nu lăsa visul să pună stăpânire pe tine ca să îți închidă ochii, nu e bizar că visele pot face o lume reală. Dorința de a face așa ceva e cea de necrezut. Relația dintre fratele tău și tine a devenit acum o relație din care s-a înlăturat dorința, pentru că scopul ei nu mai sunt visele, ci adevărul. Nu ești sigur de acest lucru, crezând că e posibil ca tocmai acesta să fie visul. Ești atât de obișnuit să alegi numai între vise, încât nu vezi că ai de ales în sfârșit între adevăr și toate iluziile. Cerul însă este sigur, nu e un vis. Venirea lui înseamnă că ai ales adevărul și a venit pentru că ai fost dispus să îți lași relația specială să-i întrunească condițiile. În relația ta, Spiritul Sfânt a pus cu blândețe lumea reală, lumea viselor fericite, din care e atât de ușor și de firesc să te trezești. Căci, așa cum visele pe care le ai când dormi și cele pe care le ai când ești treaz, reprezintă aceleași dorințe din mintea ta, tot așa lumea reală și adevărul cerului să unesc în voia lui Dumnezeu. Visul trezirii se transferă ușor în realitatea ei, căci visul acesta îți reflectă voia unită cu voia lui Dumnezeu și ce anume vrea să înfăptuiască această voie nu a rămas nici când nefăcut. Lumina în vis Tu care ți-ai petrecut viața aducând adevărul la iluzie și realitatea la fantezie, ai bătut calea viselor, căci ai trecut în trezie, în somn și de acolo tot așa într-un somn și mai adânc. Fiecare vis a dus la alte vise și fiecare fantezie ce a părut să ducă să aducă o lumină în întuneric nu a făcut decât să adâncească întunericul și mai tare. Ai avut ca obiectiv întunericul în care nu a putut intra nicio rază de lumină și ai căutat o întunecime atât de totală încât să te poți ascunde de adevăr pentru totdeauna într-o demență totală. Ce ai uitat a fost pur și simplu faptul că Dumnezeu nu se poate distruge, lumina e în tine. Întunericul o poate învălui, dar nu o poate stinge. Pe măsură ce se apropie lumina, te vei repezi în întuneric ferindu-te de adevăr, retregându-te uneori în forme mai blânde de frică, alteori într-o spaimă totală. Dar vei avansa, căci obiectivul tău este să afansezi din frică în adevăr. Obiectivul pe care l-ai acceptat e al cunoașterii pentru care ți-ai declarat disponibilitatea. Frica pare să trăiască în întuneric și când te temi, ai făcut un pas înapoi. Să ne unim atunci repede într-o clipă de lumină și va fi de ajuns să-ți amintești că obiectivul tău e lumină. Adevărul s a repezit să te întâlnească, fiindcă l-ai chemat. Dacă ai ști cine îți merge alături pe drumul pe care l-ai ales, frica ar fi imposibilă. Nu știi, căci călătoria în întuneric a fost lungă și chinuitoare și ai pătruns adânc în el. Un mic tremur de pe ce ți-au stat închise atât de mult nu a fost de ajuns să îți dea încredere în tine cel disprețuit atât de îndelung. Te îndrepți spre iubire, urându-o încă și tămându-te îngrozitor de judecata ei asupra ta și nu îți dai seama că nu de iubire te temi, ci numai de ce ai făcut din ea. Înaintezi spre semnificația iubirii și te depărtezi de toate iluziile în care ai învăluit-o. Când te retragi în iluzie, frica îți crește că își nu încape îndoială că tot ce crezi că înseamnă ea e înfricoșătoare. Dar ce contează asta pentru noi care ne îndepărtăm de frică sigur și rapid? Tu care îți ții fratele de mână, mă ții de mână și pe mine căci nu ați fost singur când v-ați unit. Crezi că te-aș lăsa în întunericul pe care ai fost de acord să-l părăsești cu mine? În relația ta e lumina acestei lumi și frica trebuie să dispară acum din fața ta. Nu fi tentat să smulgi darul credinței pe care l-ai oferit fratelui tău. Nu vei reuși decât să te înspăimânți. Darul e dat pentru totdeauna, căci l-a primit chiar Dumnezeu. Nu îl poți lua înapoi. L-ai accepta pe Dumnezeu. Sfințenia relației tale s-a stabilit în cer. Nu înțelegi ce ai acceptat, dar ține minte că înțelegerea ta nu este necesară. Tot ce a fost necesar a fost doar dorința de a înțelege. Dorința aceea a fost năzuința de a fi sfânt, voia lui Dumnezeu ți-a acordată, căci îți dorești singurul lucru pe care l-ai avut sau care ai fost frodată. Fiecare clipă pe care o petrecem împreună te va învăța că obiectivul acesta e posibil și îți va întări dorința de a-l atinge și în dorința ta stă împlinirea ei. Dorința ta concordă acum pe deplin cu toată puterea pe care o are voia Spiritului Sfânt. Niciunul dintre pașii mici șovăitori pe care îi faci nu ți poate separa dorința de voia lui și de puterea lui. Eu te țin de mână cu aceeași certitudine cu care ai fost de acord să îți iei fratele de mână. Nu vă veți separa, căci stau cu voi și merg cu voi pe măsură ce înaintați spre adevăr. Și unde mergem, îl ducem și pe Dumnezeu cu noi. În relația ta ai unit cu mine să îi aducem cerului Fiului Dumnezeu care s-a ascuns în întuneric. Ai fost dispus să aduci întunericul la lumină, iar această disponibilitate le-a dat putere tuturor celor ce vor să rămână în întuneric. Cei ce vor să vadă vor vedea. Și vor duce alături de mine lumina în întuneric, când întunericul din ei se va oferi lumii și va fi înlăturat pentru totdeauna. Nevoia pe care o am să te unești cu mine în lumina sfântă a relației tale este nevoia pe care o ai tu de mântuire. Oare nu ți-aș da ce mi-ai dat? Căci atunci când te-ai unit cu fratele tău, mi-ai răspuns mie. Tu, care ești acum purtătorul mântuirii, ai funcția de a aduce lumina în întuneric. Întunericul din tine a fost adus la lumină. Readu-o în întuneric din clipa sfântă la care ai adus-o. Ne întregim prin dorința de a întregi să nu te îngrijoreze timpul, căci toată frica prin care treci tu și fratele tău a trecut de fapt. Timpul a fost reajustat să ne ajute să facem împreună, ceea ce trecuturile voastre separate nu fac decât să împiedice. Ați trecut de frică, căci două minți nu se pot uni în dorința de a avea parte de iubire fără să li se alăture iubirea. Nici o lumină din cer nu poate să nu meargă cu tine, nici o rază din câte străluceți de apururi în mintea lui Dumnezeu nu poate să nu se răsfrângă asupra ta. Cerul se unește cu tine pe măsură ce neaintezi spre cer. Poți oare să rămâi în întunerii când ți s-au alăturat niște lumini atât de mari să dea puterea lui Dumnezeu însuși micii a dorinței tale? Tu și fratele tău veniți acasă împreună după o călătorie lungă și fără noimă pe care ați întreprins-o separat și care nu v-a dus nicăieri. Ți-ai fratele și vă veți lumina calea unul altuia și din această lumină marile raze se vor extinde înapoi până în întuneric și înainte, până la Dumnezeu, să spulbere trecutul cu lumina lor și să facă astfel loc veșnicei sale prezențe în care totul radiază în lumină. Mica disponibilitate Clipa sfântă e rezultatul hotărârii tale de a fi sfânt. Ea e răspunsul. Dorința și disponibilitatea de a o lăsa să vină îi precedă venirea. Îți pregătești mintea pentru ea mai în măsura în care recunoști că o vrei mai presus de toate. Nu e necesar să faci mai mult, de fapt e necesar să-ți dai seama că mai mult nu poți face. Nu încerca să îi dai Spiritului Sfânt ce nu-și cere, căci îi vei adăuga eul și vei face confuzii între ei. Spiritul Sfânt cere puțin, căci El adaugă măreția și puterea. El se unește cu tine să facă din clipa sfântă ceva mult mai măreț decât poți să înțelegi. Realizarea că trebuie să faci atât de puțin este cea care îi dă posibilitatea să dea atât de mult. Nu te încrede în bunele tale intenții, ele nu sunt de ajuns. Încrede-te însă implicit în disponibilitatea ta, indiferent ce altceva mai pătrunde. Concentrează-te doar asupra ei și nu te îngrijora că e înconjurată de umbre. De aceea ai venit. Dacă ai putea să vii fără ele, nu ai avea nevoie de clipa sfântă. Vino la ea nearogant, presupunând că trebuie să atingi starea pe care o aduce venirea ei. Miracolul clipei sfinte stă în disponibilitatea ta de a o lăsa să fie ce e și în disponibilitatea pe care o ai față de asta stă și acceptarea ta de către tine așa cum ai fost menit să fii. Umilința nu ți va cere niciodată să te mulțumești cu mincimea, dar își cere să nu te mulțumești cu nimic mai prejos de mărăția ce nu vine de la tine. Dificultatea pe care o ai cu clipa sfântă provine din convingerea ta fixă că nu o meriți. Ce altceva e asta decât otărârea de a fi așa cum vrei să te faci? Dumnezeu nu și-a creat un sălaș care să nu îl merite. Și dacă crezi că nu poate intra unde voiește să fie, precis îi perturbi voia. Nu e nevoie ca puterea disponibilității să vină din tine, ci numai din voia sa. Clipa sfântă nu provine numai din mica ta disponibilitate, iar rezultă întotdeauna din puțina ta disponibilitate, combinată cu puterea nelimitată a voii lui Dumnezeu. Ai greșit când ai crezut că trebuie să te brecătești pentru El. E imposibil să faci pregătiri arogante pentru sfințenie și să nu crezi că tu stabilești condițiile păcii. Dumnezeu le-a stabilit. Ele nu stau după disponibilitatea ta pentru a fi ce sunt. E nevoie de disponibilitatea ta doar pentru a-ți da posibilitatea să fii învățat care sunt ele. Dacă susții că nu meriți să înveți așa ceva, perturbi lecția crezând că trebuie să faci studentul să fie altfel. Nu tu l-ai făcut pe student și nici nu l poți face să fie altfel. Vrei mai întâi să faci tu însuți un miracol pentru ca apoi să te aștepți să ți se facă unul? Tu doar pui întrebarea, răspunsul e dat. Nu căuta să răspunzi, ci doar să primești răspunsul așa cum e dat. Când te pregătești pentru clipa sfântă, nu încerca să te faci sfânt ca să fi gata să o primești. Ar însemna să-ți confunzi rolul cu al lui Dumnezeu. Ispășirea nu poate ajunge la cei ce cred că trebuie mai întâi să ispășească, ci numai la cei ce nu îi oferă decât simpla disponibilitate de a-i face loc. Purificarea ține doar de Dumnezeu și îți este de aceea destinată ție. Decât să cauți să te pregătești pentru El, încearcă mai degrabă să gândești în felul următor. Eu, care sunt gazda lui Dumnezeu, îl merit. Cel ce și-a stabilit sălașul în mine l-a creat așa cum îl vrea. Nu e nevoie să îl pregătesc pentru El, ci doar să nu îi perturb planul de a-mi reda propria conștiență că sunt veșnic pregătit. Nu e nevoie să adaug nimic la planul Lui. Dar pentru a-l primi, trebuie să fiu dispus să nu-l înlocuiesc cu al meu." Atât. Adaugă altceva și nu vei face decât să iei înapoi puținul care ți se cere." Ține minte că tu ai făcut vinovăția și că planul tău de a scăpa de vinovăție a fost acela de a-i aduce ispășire și de a face mântuirea înfricoșătoare. Dacă te pregătești pentru iubire, nu mai frică vei adăuga. Pregătirea pentru clipa sfântă îi aparține celui ce o dă. Cedează-te celui a cărui funcție este să elibereze, nu ți-a funcția lui. Dă-i doar ce își cere, să înveți ce mic e rolul tău și ce mare e al său. Iată ce face din clipa sfântă un lucru atât de ușor și de firesc. Tu faci din ea un lucru dificil pentru că insiști că trebuie să faci mai mult. Îți vine greu să accepti ideea că trebuie să dai atât de puțin ca să primești atât de mult și ți-e foarte greu să realizezi că discrepanța atât de exagerată dintre contribuția ta și cea a Spiritului Sfânt nu e o insultă la adresa ta. Mai ești convins că înțelegerea ta are de adus o contribuție puternică la adevăr și că îl face ceea ce este, dar am subliniat că nu trebuie să înțelegi nimic. Mântuirea e ușoară tocmai pentru că nu își cere nimic din ce nu poți da chiar acum. Nu uita că tu ai luat decizia de a face imposibil tot ce îți vine ușor și firesc. Convingerea ta că pentru tine clipa sfântă e un lucru dificil se datorează faptului că ai devenit arbitrul celor posibile și rămâi în continuare nedispus să dai loc celui ce știe ce și cum. Întreaga credință în ordinele dificultății miracolelor se axează pe acest lucru. Tot ce voiește Dumnezeu nu e numai posibil, ci s-a și petrecut. Iată de ce a dispărut trecutul, pentru că în realitate nici nu s-a petrecut. Numai în mintea ta, care a crezut că se petrece, e nevoie de desfacerea lui. Visul fericit Pregătește-te acum pentru desfacerea inexistentului. Dacă ai înțelege deja diferența dintre adevăr și iluzie, sfășirea nu ar avea înțeles. Clipa sfântă, relația sfântă, vățătura Spiritului Sfânt și toate mijloacele prin care se înfăptuiește mântuirea nu ar avea niciun scop căci nu sunt decât aspecte ale planului de a-ți preschimba visele frici în vise fericite, din care să te trezești ușor la cunoaștere. Nu pune acest lucru în sarcina ta, căci nu poți distinge progresul de regres. Ți-ai considerat eșecuri câteva dintre cele mai mari progrese și ți-ai apreciat ca succese câteva dintre cele mai adânci regrese. Să nu abordezi niciodată clipa sfântă după ce ai încercat să înlături toată frica și ura din mintea ta. Asta e funcția ei. Să nu încerci niciodată să îți nesocotești vinovăția înainte de a cere ajutorul Spiritului Sfânt. Asta e funcția lui. Rolul tău e doar acela de a-i oferi puțină disponibilitate pentru a-l lăsa să înlăture toate frica și ura și de a fi iertat. Pe mica ta credință unită cu înțelegerea lui, el va construi rolul tău în ispășire și se va încredința că îl împlinești ușor. Și cu el vei clădi o scară înfiptă în piatra solidă a credinței, ridicându-se până la cer. Și nu o vei folosi să te urci la cer de unul singur. Prin relația ta sfântă, renăscută și binecuvântată în fiecare clipă sfântă pe care nu o aranjezi tu, se vor ridica la cer mii alături de tine. Poți plănui așa ceva? Sau ai putea să te pregătești pentru o astfel de funcție? Și totuși, e posibil pentru că vrea Dumnezeu și nu se va răzgândi în această privință. Lui aparțin atât scopul cât și mijloacele. Ai acceptat una, cealaltă ți se va furniza? un scop ca acesta, fără mijloace e de neconceput. Ele va furniza tuturor celor ce îi împărtășesc scopul. Visele fericite se împlinesc nu pentru că sunt vise, ci numai pentru că sunt fericite. De aceea ele trebuie să fie iubitoare. Mesajul lor este, facă-se voi ata și nu vreau să fie altfel. Alinierea mijloacelor cu scopul este pentru tine o întreprindere de neînțeles. Nici nu-ți dai seama că ai acceptat ca scop al tău scopul Spiritului Sfânt și nu ai face decât să uzezi de mijloace nesfinte pentru împlinire a lui. Dramul de credință de care a avut nevoie ca să se schimbe scopulie tot ce se cere pentru a primi mijloacele și a le folosi. Ați iubi fratele ca tine sus nu e niciun vis. Și nici relația ta sfânte nu e un vis. Tot ce rămâne din visele din ea e faptul că e tot o relație specială, dar e foarte utilă spiritului sfânt, care are aici o funcție specială. E va deveni visul fericit, prin care el va putea răspând bucurie miilor și miilor, ce cred că iubirea e frică și nu fericire. Lasă să funcția pe care a dat-o relație tale acceptând-o pentru tine și nu va lipsi nimic din ce ar face din ea ce ar vrea el să fie. Când simți că sfințenia relației tale e amenințată, oprește-te numai decât și oferă Spiritului Sfânt disponibilitatea de a lăsa, în ciuda fricii, să înlocuiască această clipă cu clipa sfântă pe care vrei să o ai în schimb. El nu va da greș nici când, dar nu uita că relația ta e unitate și de aceea ce amenință pacea unuia trebuie să constituie o amenințare egală pentru celălalt. Puterea participării la binecuvântarea ei stă în faptul că acum e imposibil atât ție cât și fratelui tău să simți frica de unul singur sau să de unul singur. Să nu crezi niciodată că e un lucru necesar sau chiar posibil, dar pe cât e el de imposibil, pe atât e de imposibilă venirea Clipei Sfinte doar la unul dintre voi, fără să îi parvină și celuilalt. Și va veni la amândoi la cererea unuia dintre voi, oricare. Oricare dintre voi e mai sănătos la minte în momentul în care se percepe amenințarea, ar trebui să țină minte cât de îndatorat este celuilalt și câte recunoștință îi se cuvine acestuia și să se bucure că își poate plăti datoria aducându-vă fericire la amândoi. Să ținem minte acest lucru și să spună: Doresc să am această clipă sfântă ca să o pot împărtăși cu fratele meu pe care îl iubesc. Nu e posibil să o am fără el și nici el să o aibă fără mine, dar e cât se poate de posibil să o împărtășim acum amândoi așadar această clipă să fie cea pe care o ofer Spiritului Sfânt ca binecuvântarea Lui să poată coborâ asupra noastră și să ne țină în pace pe amândoi. Dincolo de trup nu există nimic în afara ta. Iată ce trebuie să înveți până la urmă, căci realizarea faptului că ți se rădă în cerului, căci Dumnezeu a creat-o doar pe aceasta și nu s-a îndepărtat de ea, nici nu a lăsat-o separat de El. Împărăția cerului este lașul Fiului lui Dumnezeu, care nu și-a părăsit tatăl și nu se lășluiește separat de El. Cerul nu e nici loc, nici stare, este doar conștiența unității de săvârșite și cunoașterea faptului că nu există altceva, nimic în afara acestei unități, și nimic. Altceva înăuntru. Ce altceva ar putea să dea Dumnezeu decât cunoașterea de sine? Ce altceva mai e de dat? Credința că poți să dai și să primești altceva, ceva din afara ta, te-a constat conștiința cerului și a identității tale și ai făcut un lucru mai ciudat decât îți dai seama. Ți-ai deplasa vinovăția de la minte la trup. Un trup însă nu poate fi vinovat, căci nu poate face nimic de la sine. Tu, care crezi că îți urăști trupul, te amăgești, îți urăști mintea, căci ai intrat în ea vinovăția și vrea să rămână separată de a fratelui tău. Un un lucru pe care nu îl poate face. Mințile sunt unite, trupurile ba. Separarea pare posibilă numai atribuind minții proprietățile trupului și atunci mintea pare fragmentată, izolată și singură. Vinovăția ei care o ține separată e proiectată asupra trupului care suferă și moare din cauza că e atacat pentru a ține separarea în minte și a nu o lăsa să își cunoască identitatea. Mintea nu poate ataca, dar poate face fantezii și poate pune trupul să le traducă în viață. Ce face trupul însă nu pare să satisfacă niciodată. Dacă nu crede că trupul îi traduce fanteziile în viață, mintea atacă trupul proiectându-și tot mai mult vinovăția asupra lui. E clar că mintea delirează la acest capitol. Ea nu poate ataca, dar susține că poate și folosește ca dovadă tot ce face pentru a răni trupul. Mintea nu poate ataca, dar se poate amăgi. Iată tot ce face când crede că a reușit să atace trupul. Ea își poate proiecta vinovăția, dar nu o poate pierde prin proiecție. Și, deși e clar că poate percepe greșit, funcția trupului nu îi poate preschimba funcția din cea care i-a stabilit-o Spiritul Sfânt. Trupul nu l-a făcut iubirea. Dar iubirea nu îl condamnă și îl poate folosi iubitor, respectând ce a făurit fiului Dumnezeu și folosindu-l să-l scape de iluzii. Nu vrei să lași instrumentele separării să fie reinterpretate ca mijloace de mântuire folosite în scopul iubirii? Nu vrei să saluți și să sprijini întrecerea de la fanteziile răzbunării la eliberarea de ele? Percepția trupului pe care o ai poate fi evident nesănătoasă, dar nu o proiecta asupra trupului, căci dorința ta de a face... Distructiv ceva ce nu poate distruge, nu poate avea niciun efect real. Ce a creat Dumnezeu e doar ce vrea el să fie fiind voia lui. Nu poți face din voia lui ceva destructiv. Poți face fantezii în care voia ta o contrazice pe a lui dar atâta tot. E o nebunie să-ți folosești trupul ca țapis sășitor pentru vinovăție să îi dirijeze atacul și să-l învinuiești pentru ce ai dori să facă. Fanteziile nu pot fi traduse în viață, căși tot fanteziile sunt cele pe care le dorești, iar ele nu au nicio tangență cu ce face trupul. El nu le visează, iar ele fac din el doar o povară când ar putea să fie o resursă. Căci fanteziile ți-au făcut din trup un dușman slab, vulnerabil și perfid, demn de ura cu care îl investești. Oare te-a ajutat asta la ceva? Te-ai identificat cu acest lucru pe care îl urăști, instrumentul răzbunării și sursa percepută a vinovăției tale? I-ai făcut toate acestea unui lucru fără înțeles, declarându-l sălașul fiului lui Dumnezeu și întorcându-l împotriva lui. Iată gazda lui Dumnezeu pe care tu ai făcut-o, dar nici Dumnezeu, nici prasfântul lui fiu nu pot intra într-un sălaș care adăpostește ura și în care ai semănat semințele răzbunării, ale violenței și ale morții. Acest lucru pe care l-ai făcut să fie de folos vinovăției tale este între tine și alte minți. Mințile sunt unite, dar nu te identifici cu ele. Te vezi închis într-o închisoare separată, îndepărtat și inaccesibil, fără cale de ieșire și fără cale de acces până la tine. Urăște această închisoare pe care ai făcut-o și vrei să o distrugi, dar nu vrei să evadezi din ea, lăsând-o nevătămată, fără vinovăția ta asupra ei, dar numai așa poți va da. Casa răzbunării nu e casa ta. Locuri pe care l-ai rezervat să ți adăpostească ura nu e o închisoare, ci o iluzie de sine. Trupul e o limită impusă comunicării universale, care e o veșnică proprietatea minții. Comunicarea însă e lăuntrică. Mintea ajunge la ea însăși. Nu e făcută din diferite părți care ajung unele la altele. Nu este afară. În ea nu are limite și în afara ei nimic nu există. Ea cuprinde totul. Pe tine te cuprinde în totalitate. Tu în ea și ea în tine. Altceva nu există niciunde și nici când. Trupul este în afara ta și nu mai pare să te înconjoare, separându-te de alții, ținându-te pe tine, izolat de ei și pe ei de tine. Trupul nu există. Nu există barieră între Dumnezeu și fiul său și fiul său nu poate să se separe de el decât în iluzii. Asta nu e realitatea lui, deși el crede că este, dar ar putea să fie doar dacă se înșală Dumnezeu. Dumnezeu ar fi trebuit să creeze altfel și să se fi separat de fiul său ca să o facă posibilă. Ar fi trebuit să creeze lucruri diferite și să stabilească diferite ordini ale realității, dintre care numai unele să fie iubire. Iubirea însă trebuie să își semene mereu, să fie veșnic neschimbată și veșnic fără alternativă. Și așa și este. Nu poți pune o barieră în jurul tău pentru că Dumnezeu nu a pus barieră între El și tine. Poți să-ți întinzi mâna și să atingi cerul. Tu, a cărui mână s-a unit cu a fratelui tău, ai început să te întinzi dincolo de trup, dar nu în afara ta, să ajungi la identitatea voastră împărtășită. Poate fi oare în afara ta, unde Dumnezeu nu este... Să fie oare El un trup și să te fi creat cum nu e și unde nu poate să fie El? Ești înconjurat numai de El. Ce limite ți s-ar putea impune ție cel înglobat de El? fiecare a trecut la un moment dat prin așa zisa senzație că e transportat dincolo de el însuși. Acest sentiment de eliberare depășește cu mult visul libertății uneori sperate în relații speciale. E o senzație că ai scăpat efectiv de limitări. Dacă stai să analizezi ce implică de fapt această transportare, îți dai seama că e o subită neconștientizare a trupului și o unire a ta cu un altceva prin care mintea ta se lărgește să-l cuprindă. Aceasta devine parte din tine când te unești cu el și amândoi deveniți întregi căci nici care dintre voi nu e perceput ca separat. Ce se întâmplă de fapt e că ai renunțat la iluzia unei conștientizări limitate și ai scăpat de frica unirii. Iubirea care o înlocuiește numai decât se extinde la lucrul care te a eliberat și se unește cu acesta. Și pe toată durata acestei uniri nu ești nesigur de identitatea ta și nu vrei să o limitezi. Ai ajuns din frică în pace, pur și simplu acceptând realitatea și ne punând nicio întrebare. Ai acceptat-o pe ea în locul trupului și te-ai lăsa să fii una cu ceva de dincolo de el, pur și simplu ne lăsându-ți mintea să fie limitată de el. Unirea aceasta se poate produce indiferent de distanță fizică ce pare să existe între tine și lucrul cu care te unești, de respectivele voastre poziții în spațiu și de diferențele de mărime și calitate aparentă între voi. Timpul nu e relevant. Unirea se poate produce cu ceva trecut, prezent sau anticipat. Acest ceva poate fi orice și orunde: Un sunet, o imagine, un gând, o amintire, chiar și o idee generală fără trimitere la ceva anume. Dar în fiecare caz, te unești cu el fără rezerve, fiindcă îl iubești și vrei să fii cu el. Și de aceea te grăbești să îl întâmpini, lăsându-ți limitele să se topească, suspendând toate legile la care se supune trupul tău și înlăturându-le încetişor. Nu e pic de violență în această evadare. Trupul nu e atacat, ci doar perceput cum trebuie. El nu te limitează pur și simplu din cauza că nu vrei să o facă. Nu ești ridicat afară din el, ci nu poate conține și mergi unde vrei să fii, câștigând și nu pierzând o senzație de sine. În aceste clipe de eliberare de restricțiile fizice percepi o bună parte din ce se întâmplă în clipa sfântă. Barierele timpului și spațiului se ridică, pacea și bucuria se resimt subit și mai presus de toate, nu mai ești conștient de trup și nu îți mai pui problema dacă toate acestea sunt sau nu sunt cu putință. Sunt cu putință pentru că le vrei. Expansiunea subită a conștienței care are loc odată cu dorința ta de a avea așa ceva este atracția irezistibilă pe care o deține clipa sfântă. Ea te cheamă să fii tu însuți în singura ei îmbrățișare. Acolo legile limitării sunt anulate pentru tine să te primească la deschidere mentală și la libertate. Vino la acest loc de refugiu În care poți să fii tu însuți în pace Nu prin distrugere, nu printr-o evadare Ci printr-o simplă și liniștită contopire Căci pacea ți se va alătura și ea pur și simplu Pentru că ai fost dispusă de desprins De limitele pe care le-ai impus iubirii Și să-i te alături unde este și unde te-a condus Ca răspuns la blânda ei chemare să-ți afli pacea Nu trebuie să faci nimic crezi încă prea mult în trup ca sursă de putere. Îți faci oare planuri care nu îl implică într-un fel confortul, protecția sau plăcerea? Trupul devine astfel scop, nu mijloc în interpretarea ta, ceea ce înseamnă că păcatul îți pare atrăgător. Niciunul dintre cei ce mai acceptă păcatul ca obiectiva lor nu poate să accepte ispășirea pentru el însuși, așa că nu ai satisfăcut unica ta responsabilitate. Cei ce preferă durerea și distrugerea nu vor să audă de ispășire. Există un singur lucru pe care nu l-ai făcut niciodată. Nu ai uitat cu desăvârșire trupul. Poate că uneori ți s-a șters din privir, dar nu a dispărut încă total. Nu ți se cere să lași să se petreacă acest lucru mai mult de o clipă, dar tocmai în această clipă are loc miracolul ispășirii. După aceea vei vedea trupul din nou, dar nu chiar în același fel. Și fiecare clipă pe care o petreci, fără să fii conștient de el, îți dă o perspectivă diferită asupra lui când revii. Nu există nicio singură clipă în care se existe trupul. El e întotdeauna amintit sau anticipat, dar niciodată nu e perceput chiar acum. Numai trecutul și viitorul îl fac să pară real. Timpul îl stăpânește întru totul, că păcatul nu e niciodată întru totul în prezent. În orice singură clipă, atracția vinovăției s-ar percepe ca durere și nimic altceva și s-ar evita. Ea nu exercită nicio atracție acum. În draga ei atracție e închipuită și de aceea trebuie gândită în trecut sau în viitor. E imposibil să accepti clipa sfântă fără rezerve dacă nu ești dispus măcar o clipă să nu vezi nici. Trecut nici viitor. Nu te poți pregăti pentru ea fără să o placezi în viitor. Eliberarea ți se dă în clipa în care o dorești. Mulți și-au petrecut o viață întreagă în pregătiri și au ajuns să atingă clipele lor de succes. Cursul acesta nu încearcă să te învețe mai mult decât au învățat aceștia în timp, ci urmărește să economisească timp. Poate că încerci să urmezi un drum foarte lung până la obiectivul acceptat. E extrem de dificil să atingi spășirea luptându-te cu păcatul. Se depun enorme eforturi în încercarea de a sanctifica ceva disprețuit și mult urât și nu e nevoie nici de o viață petrecută contemplând, nici de perioade lungi de meditație în vederea unei detașări de trup. În final, toate încercările de acest fel vor fi încununate de succes datorită scopului lor. Dar mijloacele sunt anoste și au mult timp căci toate așteaptă să le aducă viitorul eliberarea dintr-o stare de nevrednicie și inadecvare prezentă. Calea ta va fi diferită, nu ca scop, ci ca mijloace. O relație sfântă e un mijloc de a economisi timp. O singură clipă petrecută împreună cu frate tău, vă redă la amândoi universul. Ești pregătit, nu trebuie decât să-ți minte că nu trebuie să faci nimic. ți ar fi de mult mai mare folos să te concentrezi asupra acestui lucru decât să te gândești ce ar trebui să faci. Când vine pacea, în sfârșit, la cei ce luptă cu ispita și se chinuie să nu cadă în păcat, când vine lumina, în sfârșit, în mintea de dată să contemple, sau când ținta e atinsă de oricine, în sfârșit, ea vine întotdeauna cu o singură și veselă descoperire. Nu trebuie să fac nimic. Iată eliberarea ultimă pe care o va găsi fiecare într-o bună zi în felul lui, la timpul lui. Nu-ți trebuie acest timp, ți să a economisit timp, fiindcă tu și fratele tău sunteți împreună. Iată mijlocul special pe care îl folosește cursul să îți economisească timp. Nu te vei folosi de curs dacă ți să uzezi de mijloace care le-au servit altora foarte bine, neglijând ce s-a făcut pentru tine. Economisește timp pentru mine cu această singură pregătire și antrenează-te să nu faci altceva." Nu trebuie să fac nimic, e un mod de a-ți declara loialitatea cu adevărat neîmpărțită. Crezi această declarație și o singură clipă și vei realiza mai mult decât este dat unui secol de contemplație sau de luptă cu ispita. A face ceva implică trupul și dacă recunoști că nu trebuie să faci nimic, vei retrage valoarea trupului din mintea ta. Aici se găsește ușa deschisă și rapidă prin care te strecor pe lângă secole de eforturi și reușești să evadezi din timp. Iată cum își pierde păcatul toată atracția chiar acum, căci aici timpul e negat, iar trecutul și viitorul dispar. Celui ce nu trebuie să facă nimic nu îi trebuie timp. Să nu faci nimic înseamnă să te odihnești și să faci un loc în sinea ta în care activitatea trupului nu mai cere atenție. În locul acesta, Spiritul Sfânt vine și rămâne să stea. El va rămâne când vei uita și când toate activitățile trupului vor reveni să îți ocupe mintea conștientă. Va exista însă acest loc de odihnă la care poți să revii și vei fi mai conștient de acest centru liniștit al furtunii decât de toată activitatea ei dezlănțuită. Acest centru liniștit în care nu faci nimic va rămâne cu tine oferindu-ți o în toiul fiecarei activități febrile pe care vei fi trimis să o desfășori, căci din acest centru vei fi îndrumat cum să folosești trupul într-un mod nepăcătos. Tocmai acest centru din care trupul e absent îl va păstra așa în felul în care îl conștientizezi. Micuța grădină Doar conștientizarea trupului face iubirea să pară limitată, căci trupul e o limită impusă iubirii. Credința într-o iubire limitată a sta la originea lui, el fiind făcut să limiteze nelimitatul. Nu te gândi că e doar o alegorie, căci a fost făcut să te limiteze pe tine. Oare poți tu, care te vezi într-un trup, să te cunoști ca idee? Tot ce recunoști, identifici cu ceva exterior, ceva din afara lucrului respectiv. Nici pe Dumnezeu nu îl poți concepe fără trup sau fără o anume formă pe care crezi că o recunoști. Trupul nu poate cunoaște și cât timp limitezi ce conștientizezi la micile lui simțuri, nu vei vedea grandoarea care te înconjoară. Dumnezeu nu poate intra într-un trup, nici nu îi te poți alătura acolo. Limitele impuse iubirii vor părea întotdeauna să le exclude și să te țină separat de el. Trupul e o mică împreșmuire care îngrădește o mică parte dintr-o idee strălucită și completă. El trasează un cerc infinit de mic în jurul unui segment infim din cer, desprins din întreg, declarând că în el e ta, unde Dumnezeu nu poate să intre. În această împărăție domnește Eu, crud de tot. Pentru a apăra acest mic fir de praf, te pune să te lupți cu Universul. Acest fragment al minții tale e o părticică atât de infima a ei încât dacă ai putea să apreciezi întregul, ai vedea numai decât Că e cât o rază infimă pe lângă soare sau cât o minusculă undă pe lângă ocean. În aroganța ei luitoare, această rază infimă a hotărât că este soare. Această undă aproape imperceptibilă se declară ocean. Gândește te cât de singur și înspăimântat e acest gând minuscul, această iluzie infimă ce se izolează împotriva Universului. Pentru rasa de soare, soarele devine dușmanul ce vrea să o devoreze, iar oceanul înspăimântă mica undă și vrea să o înghită. Soarele și oceanul însă nici măcar nu dau seama de toată această activitate bizară și lipsită de sens. Ei merg pur și simplu mai departe, inconștienți că un mic segment din cadrul lor se teme de ei și îi urăște. Chiar și acest segment nu s-a pierdut de ei, căci nu ar putea supraviețui de unul singur. Și ce crede el că este nu îi schimbă niciun fel dependența totală de cei din care își derivă existența. Întreaga lui existență rămâne în ei. Fără soare raza ar dispărea, fără ocean unda este de neconceput. Iată în ce situație bizară par să fie cei aflați într-o lume populată de trupuri. Fiecare trup pare să adăpostească o minte separată, un gând deconectat, trăind singur și neconectat la gândul care l-a creat. Fiecare frântură mică pare de sine stătătoare, având nevoie de alta pentru unele lucruri, dar nedepinzând nici de cum Întru totul, pentru toate, de singurul ei creator, având nevoie de întreg ca să cape de înțeles, dar ne însemnă nimic de una singură. De fapt, de una singură nici nu trăiește. Ca soarele și ca oceanul, sinele tău merge mai departe, nebăgând de seamă că această părticică se consideră nimeni altul decât tine. Ea nu lipsește, nu ar putea exista dacă s-ar separa și nici întregul nu ar fi întreg fără ea. Nu e o împărăție separată, guvernată de ideea separării de restul. Nici nu e îngrădită de vă înprejmuire care o împiedică să se alăture celorlalte și o ține separată de creatorul ei. Acest mic aspect nu e diferit de întreg, fiind continu cu acesta și una cu el. Nu duce o viață separată, pentru că viața lui este unitatea în care ființa lui a fost creată. Nu accepta că ai fi acest mic aspect îngrădit. Soarele și oceanul sunt nimic pe lângă tine. Raza nu sclipește decât în lumina soarelui, iar unda nu dansează decât sprijinită de ocean. Dar nici în soare și nici în ocean nu stă puterea care se găsește în tine. Chiar vrei să rămâi în mica ta împărăție un rege jalnic, un conducător amărât, peste tot ce cuprinde cu privirea care nu are nimic de văzut și care totuși ar muri să apere nimicul? Acest mic sine nu e împărăția ta. Arcuidea supra lui, învăluindu cu iubire, stă întregul plin de strălucire, oferindu-și toată fericirea și satisfacția profundă fiecărei părți. Micul aspect pe care crezi că ți l-ai rezervat, nu face excepție. Iubirea nu cunoaște trupuri și ajunge la tot ce a fost creat după asemănarea ei. Lipsa ei totală de limite este semnificația ei. Ea dă cu o imparțialitate totală, învăluind doar pentru a păstra complet ce vrea să dea. În mica ta împărăție ai atât de puțin. Oare nu ar trebui atunci să chemi iubirea să intre tocmai în ea? Privește pustiul, arid și neroditor, pârjolit și lipsit de bucurie care constituie mica ta împărăție și dă-ți seama de viața și de bucuria pe care vrea să-i le aducă iubirea de unde vine și unde vrea să revină împreună cu tine. Gândul lui Dumnezeu ți învăluie mica împărăție așteptând la bariera pe care ai construit-o să intre și să se reverse asupra pământului arid. Uite cum țâșnește viața pretutindeni. Pustiul se preface într-o grădină verde, adâncă și liniștită, oferindu-le o dignă celor care s-au rătăcit și pribeges prin praf. Oferă-le un loc de refugiu, pregătit pentru ei, de iubire, unde a fost cândva un pustiu și toți cei pe care îi primește acolo îți vor aduce iubire din cer. Ei intră unul câte unul în acest loc sfânt, dar nici care nu va pleca cum a venit de unul singur. Iubirea pe care o adus-o ei cu ei va rămâne cu ei, după cum va rămâne și cu tine. Și sub influența ei binefăcătoare, micu și va ajunge la fiecare de apă vie devenit prea ostenit să meargă mai departe de unul singur. Du-te și caute-i: căci ei aduc sinele tău cu ei, conduci încetisor în grădina ta liniștită și primește-le acolo binecuvântarea. Așa va crește și se va întinde peste tot pustiul, ne lăsând niciuna dintre micile împărății singuratice să fie izolată de iubire și lăsându-te să intri în ele. Iar tu te vei recunoaște pe tine și îți vei vedea micuța grădină transformată încetisor în împărăția cerului. Cu toată iubirea creatorului ei resfrângându-se asupra ei. Clipa sfântă e invitația pe care o adresezi iubirii să intre în împărăția ta pustie și fără bucurie și să o transforme într-o grădină pașnică și primitoare. Răspunsul iubirii e inevitabil. Ea va veni fiindcă ai venit fără trup și nu ai ridicat bariere care să-i venirea bucuroasă. În clipa sfântă ceri iubirii doar ce le oferă tuturor, nici mai mult, nici mai puțin cerând totul, îl vei primi. Și sinele tău strălucit va ridica direct la cer micul aspect pe care ai încerca să-l ascunzi de cer. Nici o parte a iubirii nu cheamă întregul în zadar. Niciun fiu al lui Dumnezeu nu rămâne în afara paternității sale. Fi sigur de asta. Iubirea a intrat în relația ta specială și a intrat total la cererea ta firavă. Nu recunoști că a sosit iubirea pentru că nu ai dat încă drumul tuturor barierelor pe care le ții împotriva fratelui tău. Nici tu, nici el nu veți fi în stare să întâmpinați iubirea separat. Nu poți să-l cunoști pe Dumnezeu de unul singur, după cum nici el nu te cunoaște fără fratele tău, dar împreună nu puteți fi inconștienți de iubire, după cum nici iubirea nu poate să nu vă cunoască sau să nu se recunoască în voi. Ai ajuns la capătul unei călătorii străvechi și încă nu realizez că s-a sfârșit, ești încă epuizat și obosit și praful pustiului pare încă să îți întunece privirea și să te ține nevăzător, dar cer căruia i-ai dat bun venit a ajuns la tine și vrea să-ți dea și el bun venit, a așteptat mult să îmește-l acum de la el, căș vrea să-l cunoști. Doar un mic zid de praf mai stă între fratele tău și tine. Suflați ușurel, înrăsete de bucurie și o să cadă, și pășiți poșiți în grădina pe care iubirea va pregătit-o la amândoi. Cele două lumi Ți s-a spus să aduci întunericul la lumină și vinovăția la sfințenie și ți s-a mai spus că greșala trebuie corectată la sursă. De aceea, Spiritul Sfânt are nevoie de părticică din tine, de micul gând ce pare desprins și separat. Restul e cu totul în paza lui Dumnezeu și nu are nevoie de clăuzire. Dar acest gând fantezist și delirant are nevoie de ajutor pentru că în delirurile lui crede că e Fiul lui Dumnezeu întreg și atotputernic, conducătorul unic al împărăției pe care și-a rezervat-o să o tiranizeze, înnebunind și împingând-o la supunere și la robie. Asta e părticica pe care crezi că ai furat-o din cer. Dă-o înapoi cerului. Cerul nu a pierdut-o, dar tu ai pierdut cerul din vedere. Lasă Spiritul Sfânt să o scoate din împărăția ofilită în care ai trimis-o învăluită în întuneric păzită prin atac și întărită prin ură. Între baricadele ei mai există un mic segment din Fiul lui Dumnezeu, complet și sfânt, senin și inconștient de ceea ce crește îl înconjoară. Să nu fi separat, căci cel ce îl înconjoare, de fapt, ți-a adus unirea, restituind micul tău dar de întunerii lumii veșnice. Cum se face? E extrem de simplu, căci se bazează pe ceea ce este, de fapt, această mică împărăție. misipurile aride, întunericul și neînsuflețirea se văd doar cu ochii trupului. Această priveliște sumbră e distorsionată, iar mesajele pe care ți le transmite ție, care ai făcut-o pentru a-ți limita conștiința, sunt mici și limitate și atât de fragmentate încât nu au niciun înțeles. Din lumea trupurilor făcută prin demență, mesaje de mente par să se întoarcă în mintea care a făcut-o iar aceste mesaje depun mărturie pentru această lume declarând o adevărată căci tu ai trimis acești mesageri să îți aducă această mărturie tot ce-ți transmit aceste mesaje e complet exterior nu există mesaje care să vorbească despre ce se află de desubt căci nu trupul e cel ce poate vorbi despre aceste lucruri ochii lui nu le percep simțurile lui rămân total inconștiente de ele limba lui nu le poate transmite mesajele dar Dumnezeu te poate duce acolo dacă ești dispus să urmezi Spiritul Sfânt printr-o groază apare având încredere că nu te va abandona și nu te va lăsa acolo. Căci nu e scopul lui să te înspăimânte, ci doar al tău. Ești foarte tentat să-l abandonezi la cercul exterior al fricii, dar el te va conduce cu bine prin frică și dincolo de ea. Cercul fricii se află chiar sub nivelul pe care îl vede trupul și pare să fie întreaga temelie pe care se bazează lumea. Aici sunt toate iluziile, toate gândurile sucite, toate atacurile de mente, furia, răzbunarea și trădarea care au fost făcută să țină în loc vinovăția, ca lumea să se poată ridica din ea și să o țină ascunsă. Umbra ei se ridică la suprafață suficient de mult să îi țină în întuneric manifestările cele mai exterioare și să îi aducă disperare și însingurare și să o țină lipsită de orice bucurie. Intensitatea ei însă este ascunsă de valurile ei grele și ținută separat de ce s-a făcut să o țină ascunsă. Trupul nu o poate vedea, căci trupul s-a ridicat din ea pentru protejarea ei, care depinde de continua ei nevedere. Ochii trupului nu o vor vedea niciodată, dar vor vedea ce le dictează ea. Trupul va rămâne mesagerul vinovăției și se va comporta după cum îl dirijează ea cât crezi că vinovăția e reală, căci realitatea vinovăției este iluzia ce pare să o facă grea și opacă, imp de temelie pentru sistemul de gândire aleului. Subțirimea și transparența ei nu-ți vor fi evidente până nu vei vedea lumina din spatele ei și atunci o vei vedea ca un văl diafan în fața luminii. Această barieră în aparență grea, acest plafon artificial ce arată ca de stâncă e a idoma unui morman de nori întunecați și joși ce par să formeze un zid solid în fața soarelui Vățișarea lui impenetrabilă e o iluzie totală, căci cedează mult compiscurilor ce se înalță deasupra lui și nu are nicio putere să îi oprească pe cei ce vor să urce deasupra lui să vadă soarele. Nu e destul de tare să oprească căderea unui nasture și nici să țină o pană. Nimic nu poate sta pe suprafața lui, căci nu e decât iluzia unui fundament. Încearcă să-l atingi și dispare, caută să-l prinzi și nu-ți rămâne nimic în mână, dar în acest morman de nori e ușor să vezi cum se ridică o lume întreagă, un lanț mântos solid, un lac, un oraș, toate se nasc în imaginația ta și din nori revin la tine mesagerii percepției tale, asigurându-te că este chiar așa. Figurile ies în relief și se perindă de colo-colo. Actele pare ale, iar formele apar și trec de la frumos la grotesc. Și trec dintr-una într alta. Atât cât vrei să te joci, ai doma copiilor de a născocitul. Dar oricât de multe ai juca și cât de multă imaginație îi pune în joaca ta, nu o confunzi cu lumea de dedesubt, nici nu urmărești să faci din ea o realitate. Tot așa ar trebui să fie și cu norii ai vinovăției, care nu sunt mai impenetrabili și mai substanțiali. Nu te vei învineți dacă te lovești de ei întreacăt. Lasă-ți călăuza să te învețe cât de insubstanțiali sunt trecându-te dincolo de ei, căci sub ei se găsește o lume a luminii asupra căreia nu își aruncă umbra. Umbrele lor cadă asupra lumii din spatele lor aflate și mai departe de lumină, dar de la ei înspre lumină umbrele lor nu pot să cadă. Această lume a luminii, acest cerc de strălucire, e lumea reală în care vinovăția se întâlnește cu iertarea. Aici lumea exterioară e văzută în nou chip, fără umbra vinovăției asupra ei. Aici ești iertat, căci aici e iertat pe toți. Aici e noua percepție în care totul e luminos și strălucește de inocență, spălat în apele iertării și curățat de fiecare gând rău pe care l-ai pus vreodată asupra lui. Aici nu există atac la adresa Fiului lui Dumnezeu și ești binevenit. Aici e inocența ta, așteptând să te înveșmânteze și să te ocrotească și să te pregătească pentru pasul final al călătoriei interioare. Aici se leapă de straile întunecate și grele ale vinovăției și se înlocuiește blând cu puritatea și iubirea. Dar nici iertarea nu e sfârșitul. Iertarea înfrumusețează, dar nu creează. Ea e sursa vindecării, mesagerul iubirii, dar nu și sursa ei. Ești condus aici ca Dumnezeu însuși să poată face pasul final nestingherit, căci aici nimic nu perturbă iubirea, lăsându-o să fie ea însăși. Un pas dincolo de acest loc sfânt al iertării, un pas și mai departe spre interior, dar unul pe care nu îl poți face tu, te transportă la ceva cu totul diferit. Aici e sursa luminii, nimic perceput, iertat sau transformat, ci numai cunoscut. Cursul acesta va duce la cunoaștere, dar cunoașterea însă își depășește scopul programei noastre și nu e nevoie să încercăm să vorbim despre ce trebuie să rămână de apururi mai presus de cuvinte. Trebuie să ținem minte doar că cine reușește să ajungă la lumea reală dincolo de care învățarea nu poate ajunge, va trece de ea, dar într-un mod diferit. Unde se sfârșește învățarea, începe Dumnezeu, căci învățarea se sfârșește înaintea celui care e complet, unde începe el și unde nu există sfârșit. Nu e locul nostru să stăruim asupra celor. Și nu pot fi atinse. E prea mult de învățat. Pregătirea pentru cunoaștere trebuie atinsă încă. Iubirea nu se învață. Înțelesul ei stă chiar în ea. Iar învățarea se va sfârși când vei recunoaște tot ce nu e ea, iată ce o perturbă, iată ce trebuie desfăcut. Iubirea nu se învață pentru că nu a existat timp în care să nu o fi cunoscut. Învățarea ei e inutilă în prezența creatorului tău, adeverirea ta de către el și a lui de către tine, depășind atât de mult învățătura încât tot ce ai de învățat e lipsit de înțeles și e înlocuit pentru totdeauna de cunoașterea iubirii și de singurul ei înțeles. Relația ta cu fratele tău a fost desprinsă din lumea umbrelor și scopul ei nesfânt a fost trecut cu bine prin barierele vinovăției, spălat cu iertare și pus lucitor și ferm înfipt în fipt în lumea luminii. De acolo te cheamă să urmezi cursul pe care l-a urmat și el, ridicat deasupra întunericului și așezat ușurel la porțile cerului. Clipa sfântă în care te-ai unit cu fratele tău nu e decât mesagerul iubirii, trimis de dincolo de iertare, să îți amintească tot ce stă dincolo de ea, dar numai prin iertare se va aminti. Iar când îți va veni amintirea lui Dumnezeu, în locul sfânt al iertării, nu ți vei aminti altceva, iar amintirea va fi la fel de inutilă ca învățarea, căci singurul tău scop a fi acela de a crea. Dar nu poți să știi asta până nu ți se curăță și purifică fie ce percepție și nu ți se înlătură în cele din urmă pentru totdeauna. Iertarea înlătură numai ce e neadevărat, ridicând umbrele din lume și ducând-o singură și certă în blândețea ei la lumea strălucită a percepției noi și curate. Acolo ți-e scopul acum și acolo te așteaptă pacea.